San Adriango aterpetxean. Aupa, kaixo? Mm, kaixo. Zer? Zer duzu politorrek? Ba, atzo zera duk egen noen ikaze batekin. Beno, nik ez, baina nire ikasleek sekulako da izan zuten. Eta nik eznekien sartu, tartien sartu hala ez. Ja, horrelakoetan ez da jakiterik kiterik. Ta ze? certatu zen ba. Ba, bueno, pa ba, elkarrekin hasi ziren komentatzen, ba bateek beintzat, eh sea, orra e, Ismailek, hori, e, San Adrianera Juan Bertzula, bai, bakizu. Eh, non dagoen, esta, bai, bakizu. Ba, San Jose eguneko puente horretan, Mendira Juan Bertzula, eta claro, aterpetxe bat e, Ba, omen dago San Adrian izenekoa. Ta honek Josiri esaten zion, hango telefonora, ba deka ta deka. Ari zela, ba, toki hartzeko eta inorketziola telefonoa inoiz hartzen. Mm -hmm. Ja, nik gai horieta zehia esan eta ba ez dakit. Baina, zu hotza aurten, zu, etze inoiz hotza e, aurten izan? Ba ez, hotza aurten ez? Ba, nik ere uste nuen, ba, hotza aurten ater petxe bakarra zegoela. Baina, Ismail buru gogor jarri zen. San Adrian izena zuen ater petxerik bazelaan eta peno. Ba, biak hasi ziren diskutitzen eta ez zein adoz jarri Eta azkenean, eskerrak ba, aurrengo egunean ba, etxean galdetu nuen Aikak ba, baieltz esan zidan, bidau daudela. Bat, e, San Adriango aterpetxea dela, eta bestea, ba, otza urteko aterpetxea Aha. Eta, bueno, orduan behintzat, e, lasaitu dira, baina... Orduan, azkenean zer, Ismaelek behintzat arrazoi ezta? Bai, Ismaelek arrazoi, eta ni lotxa-lotsa eginda geratu nintzen, zeinen tentxo jartzen diren alakoetan? Beno, aizu, aski dute ba behaiekon konpontzea?